Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatun wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahu جل و علا falenderojm dhe vetëm prit ndihmë dhe falë kërkojmë. Dhe ne vazhdojmë edhe sonte me lenë Allahu جل و علا me temën e edukatës dhe mirësjelljes sipas asaj që na ka mësuar Allahu جل و علا dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kemë marrë në takimin e kaluar për mikpritjen Dhe mi këpri tja normalisht i bjen hi se gjitho kujt për neve Apo gjitho kosh për neve mund të jet i vizituar dhe mund të jet vizitor Mirë po është një vend ku ne të gjithë jemi vizitor Dhe totë nuk mund të jemi një koqirë në një vend saktuar Andaj do të flasë onë të për regullat e këti veni Vësaj që jini duke e ditë se për që farë veni po flasë E a është veni ku jini tashë, Gjamia nga se këtu të gjithë jemi vizitor dhe jemi mësafer, ndërsa kjo është të pia Allahotë Gjellë Gjellëahu, -Gjell ku ne kemi orë këtu që t'ja vizitojmë shtëpinë dhe në këtë shtëpi t'i krymë disa obligime dhe t'i krymë disa deturime që i kemi, dhe Allahotë e bare këtale. A në duke pas parasurë të nërëllëzër se, normalisht me shku të dikush mësafer, ose me pritë mësafer, duhet një dukatë, dhe kësa ja kemi kushtu një legjerat të plot me mundësi për të vazhdua dhe me një tjetër, ndaj duke pas për asyush se këto janë regula dhe edukatat që kanë të bëjnë me mikpritin e njëriut, atër shfarë të themi për edukatën që duhet a kemi kur jemi musafer në shtëpin e zote Gjelle Gjellaluhu. Edukata e të qëndruarit në Gjami është një nga edukatat me dëvërtet që qesin në shesh dhe në pa Shumë gjëra interesant e një prityr është edhe madhështia e kësaj feje Dhe gjithashtot ajo që ka të bëj me atë aspektin e për kryeshmëris të kësaj feje Që nuk kalen asë një aspekt të asaj që besimtari ka nëvej për te Pa e trejtuar dhe pa seruar si duhet Andaj paramendoni kur vetëm për një qëndrim Një kohë të shkutë në gjami ka aqë regula dhe kaq msim saqë më të sa vërtet çdo hap dhe detaj, dhe çdo kohë dhe moment që besimtari e kalon këtë vend, ka nga një msim dhe udhëzim që vjen nga pjalta e Allahut dhe fjaltë e pejgamberit sallallahu alajjum. Dhe më të vërtet në bazë kësaj edhe vërtetohet, edhe praktikisht, ajo çfarë thaa Zoti xhellahu ala ma farratna fil kitabi min şey. Nuk ka libr nuk kemi lën asgjë mungo. Të ndërlozol para se të flasim për ato që kanë bënë edukatën është mirë që ti përmendim disa prej argumenteve sa për tjetërin, të përqituar në tjetrën rreth vlerës së këtij vendi ku jemi. Ka se realisht edukata jonë që kërkuat takimi duke qenë këtu vend është një reflektim dhe është një manifestim i kujt i madhrimit te Allahu Xheloa dhe respektimit te këtij vendi. Prandaj, para se të jetë kërkesë e cila mund të ndahet në nivele të ndryshme të dispozitave, mund të jetë obligative, mund të jetë vullnetare e kështu më radh, para se të andojmë në këto nivele, para të gjithash është një reflektim i respektit tonë dhe madrimit që tek i për këtë vend dhe për Zotin Xhallahuala që ti e adhuron në këtë vend. Allahu te barekutaala në shumë vende të Kuran flet për xhamit, flet për to vende ku ne i drejtohemi Allah Xhallahuala me namaz dhe me lutje dhe me dua të ndrushme. Allah u gjallu ala një për të një për të një thotë Va enë el mesajida lillah Fela tedhu me Allahi e hada Allah u thotë Gjamit dhe vendfaljet Janë vetëm për Allahun Janë vetëm të Allahut Andaj në to dhe branda tjura Mos e lotni dhe mos kërkonin nga asë Kusht tjetër posë nga Allahu Dhe këtu Allah u gjallu ala thotë Va enë el mesajida lillah Dhe gjamit janë të zotit Realisht qdo gjërë është të zotit Jo vetëm gjamit, qdo gjërë është Por kur nga tërësia e prëndësis Allahu Gjellewala veçan njësit Saktuar a kjo japë të kuptam për Do ta të, të rëndësin e këtyre njësive Në raport me tërësin që e ka ndozo të Gjellegjera Albu Pra nej kur ti ki Të gjithi ki shok Por në kuadrët e tyre thush Këtë e kam prej shokve Tjerti ki shok, pa dushim Por e mërtimi njëri për ty njësit E ki shok, ki japë me kuptu se Ka të bëjmë një raport më të veçant me ty Gj الله جل جلاله ثوت ن سورن التوبه 13 انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فاسؤلاء كان يكون من المهتدين الله جل جلاله ولات ثوت مت ورت ايندرتوين ده ينجريتين جاميت اذن كوپتيمين ماتريال تا ندرتيميت Por edhe në kuptimin e ndërtimit të adhurimit dhe në bushës të tyra Këtë e bëjnë vetëm ata të cilët kanë besu drejtë Allahun dhe ditën e gjikimit E falin namazin dhe japin zeqatin Dhe nuk ja kanë friken dhe dron e adhurimit as kujtë posa Allahu Gjelle Gjelaluhu Dhe këta janë ata që Zoti Gjelle Vala i ka u dhëzuar Andaj të në rozë këtu Allahu Gjelle Vala shikani si e ndëllidh Do të, të respektojmë tonë dhe xhamive dhe edukaton tonë përball xhamive dhe kujdesin tonë për këto vende të adhurimit. Allahu xhellahu ala ndalidh ngushtë me besimin në Allah xhellahu ala dhe besimin në ditën e gjykimit. Gjithashtu një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, men bana siçose ka adith në hadithin e Uthman ibn Affan te radhiyallahu taala anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajh Allah Ben Allahu lehu bejten fil gjenne Kush e ndërtan për hirt zotit Një shtëpi të zotit, një gjemi Kush e ndërtan për hirt Allahot një gjemi Allahu i ndërtan një shtëpi në gjennet Dhe dikush mund të atë për kja është një kërkes e madhe Qa te i kalen mundësit e gjdo kujt për neve këto E ka arë në trasmetimin e Budavudit Një hadith të të tërë të që është i sakt Hadithi e Budharit radiallahu ta'ala anu Ku pejgamberi Sardasam ka thanë Hadith në gjajshëm kush e ndërton një gjami për hirtë Allahut Ke mef hasi kuta Sa mef hasi kuta Kuta është një loj plumbi I cili dhe të të kërkon vend në tokë për të i vendosë vezët e ti Dhe të vezët që do me i qelë Një vend kështë dhe ka qëjtë pejgamberi s.a.s. Andaj aqë sa zë vend një qirë dhe plumbit Për të i lëshu vezët e ti Kaq kush e ndërton një gjami pa dëshim se i andërtën Allahu Gjellewalat të tilit një shtëpi në gjennet. E kër e ka komentu këtë hadith djetarët, disa për e tyre sikur se Ibni Hajir Rahimullah kanë thënë se këtë hadith realisht ka të bëj pak me nëzitje, jo që realisht kaq me nërtu gjami nga se gjamia sa qerdhja e plumbit nuk mund të kryem pun askujt ma di asë një, një riu, nuk është hapsire mi aftushme për të falë. Por kjo është simbolik, do thot për të josh dhe nxit muslimanët që të kontribuojnë për xhamin. Dorso disa nga dietarët kanë thënë dhe kjo është mendimi më i sakt. Për ballë koment të hadithit kanë thënë se hadithi është i qartë dhe nuk ka të bëjë me alegori, as nuk ka të bëjë me ndonjë hiperbol të rritjes, stërmadhëm, por ka të bëjë me realitet. E çfarë nuk kupton kjo? Ka thënë pejgamberi sa sallallahu alaihi ve sellem Kush ndërton një xhamin, kuptimta e kuptim saj, xhamia mund të jetë e madhe, por kanoi për zjerim, kanoi diçka të vogël të mësu. E kush kontribon për të shtuar kët xhami, edhe pse s'e ka ndërtuar nga fillimi, dhe shton në xhami sa një çerr dhe pllumbit, edhe ky bëhet pjesëmas në shpërblyen atyre që e kanë ndërtuar xhamin. Ose kanë thënë dietarët mund të jetë një grup i njerëzsh çë mlidhen së bashku me ndërtimin e xhamit dhe të gjithë atyre nga ai grup u bije hise e caktuar për të kontribuar për xhamin. E atij që kontributi bie sot ja so një çerrë dhe plumbit, edhe ky është në listën e atyre që e kanë ndërtuar xhamin te Allahu xhallahu xelaluhu. Normalisht pastaj ndërtimi i shtëpisë në xhenet nuk është me masë të njëjtë. Sa ka thënë pejgamberi s.a.w. i anërdhton Allahu një shtëpi në xhenet, e ndërtimi i shtëpisë në xhenet është varshesh nga madësia e ndërtimit të ersëpisë Allahut kët në këtë, këtë dunjë. Sa so më gjer atyma të përzerohet. Por e rëndësishme është që mundësia për të u shënuar në listën e ndërtuesve të xhamive është e mundshme për çdo kënd. Do thot në mënyrë të ndryshme çë të kontribuosh për xhamin, çë ta mbymbarsh xhamin, të, të kujdesesh për xhamin kështemrad. Andaj edheni se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem një ditë e kishte zgjumi dhe Shokët e tij do të thotë nuk patën dëshirë me eshqesu dhe me bezdis, e lënë me flajt dhe erdhi një xhenozë në xhami. Ëngjësimi çhepëgëmes nuk ka dhënë shokvëti është që të shpejtohet me xhenozë, mos të pred xhenozën kur të godet. Mendjëra të folë xhenozë dhe, dhe të varroset. Gjasheralisht nuk është ai më prej të gjallëve. Dhe ka thënë pejgamberi sa selam, nëse qoftë është i mirë, shpejtoje ka, shpëlbimi i Allahut. Nëse është i keq, largon e bardhën e keqen nga supët e juaja. Andaj kërkuat që të shpëtohet me varrimin e të vdekurit. Dhe ata shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam falën xhenazën e kësaj gruaje dhe përfundoi procedurën e namazit e varrosës dhe pas disa ditë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam po pyet ku është ajo gruaja që pastron te xhamia? Një grua që kujdese po xhamia, ajo pastronte xhamin e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam e i thënë ja rasulullah ka vdeka ajo gruaja. Po ne nuk patëm dashjë ty me bezi si ja falëm xhenazën dhe e rahatum. Atërt pejgamber son tha, pse nuk më keni lajmëruar? Pse nuk më treguat? Andaj më tregoni ku e ka varrin. I thanë, ja këtu është varroja e Resulullah, e dërguan tek varrezat në Bekia, tek varri i saj dhe pejgamberit, ose më ia ja fali prap gjenozën që ta merraja, do të thotë shpërblimin lutës e duaës dhe lutjes së pejgamberit alayhi salatu vesselam. Dhe ai nuk kishte njohur për azin tjetër, do të thotë nuk kishte njohur për ndonjë kontribut të caktuar që ta meriton kët Qët kujdes veçan të veçantë te pejgamberi Ali (s.a.v) përveç se kujdese i për xhamin. Andaj i lumja i cili do të tat kujdeset për xhamin në forma të ndryshme, me çka do të qof kontribon për shtëpinë e Zotit, e që Zoti xhallahuale t'i hasum fishon shpërblimin dhe t'i rikthën në masë të madhe në këtë botë edhe në botën tjetër të të atë që ai ka kontribuar për shtëpinë e Allahu xhallahu xelaluhu. Andaj të ndërmrozoresh tash të shumtë argumente që flasin për vlerën dhe pozicionin e xhamisë në Islam. Por kjo është një hyrje vetëm sa për të hyrë në temë, ndonëse tema jon ka të bëjë tashmë me neve, edukata jon përball xhamisë, edukata jon gjatë çndrimit ton në xhami. Të ndërrohej për këtë edukata që ka të bëjë me xhamit, mund të ndajmë në dy kategori, në dy dy lloje, apo mund të ndajmë në në dy pjesë trajtimin e kësaj teme. Pjesa e parë ka të bëjë me per yuozn para hyrës në xhami. Unë këtu ka rregulla edukate që nga hapi i parë që e vendos tek shtëpia e jote. Deri sot vizitën xhami ka rregulla. Posa të futesh në xhami ka rregulla dhe pastaj duke dal nga xhamia ka rregulla. Për këtë arsye edukatë mund të ndanojmë në dy pjesë kryesore, mos ndanojmë më tepër, edukat që ka të bëjë para shkuarjes, edhe edukat që ka të bëjë pas shkuarjes dhe gjatë qëndrimit tënd në në xhami. Të fillojmë me pjesën e parë. Me edukatën që ka të bëj me Pjesën e parë Do të të parashkuarës në gjami Parashkuarës në gjami Parashëtë në njësit besimtari në gjami Do të duhet të pregaditet Një pregaditje më të posaqme Për të shkuar në gjami Dhe kjo pregaditje Të në nërozër është e përmendur në Ajetin surnë el-Araf Në ajetin nëmër të rëthën e Allahu Gjellewala thot Ja ben i ademë Kudhu zine të kum inde kulli mesgjid O ju bit e ademit Vishuni përshtat shumë Dhe pregaditën i si duhet Sa her të shko një një njëmi Apo si kur se ka arë në disa prej komenteve Sa her dhe kur do dhe ku do që do një të faleni Do të është një pregaditje më specifika Nëmaj është në këtë pregaditje Hy në gjëra që kanë bëjma ato që në obligative Sigur se është namazi Nëse kanë dysirë në trup me i largu Kjo është gjështë t Para ç'i koh bli me xhamin, zbukurimi dhe hijeshimi para se me shku në xhami. Çfarë nuk kupton të përgatitemi përshtatshëm dhe të zbukurohemi dhe stilizemi para se me shku në xhami? Çfarë nuk kupton kjo? Nuk kupton 3 gjëra kyresore. Nuk kupton 3 gjëra kyresore. E para ka të bëj me veshjen. Me veshjen e përshtatshme para se me shku në xhami. Çfarë ninkuptojmë me veshje? Me veshjet ne ndërrojmë dhe ne kuptojmë disa gjëra. E para që veshja të jetë konform me përputhje me kërkesat e kërkesat e shariyatit për aq që do më fal. Do thotë, nuk bën të jetë, nuk bën të jetë të shkurtër, nuk bën të jetë të ngushtë për trupi, nuk bën të jetë të rrezikon të zbuluohet pjesa më e tutshme avret e çdo natë. Dhe gjithashtu nga Kuptimet e teshe së mirë është edhe tjetë një teshe e pasëtër Jo vetëm kuptimin e asaj që mësë këtë ndysirat që pengojë namazën Si kërsa është për shambull të këtë nga ndysirat e, e kryesë në nevojës e kësë moralë Kjo ka të bena me namazë Por po flasë teshe e pasët dhe tëtë e pasët jo e reguluar Jo teshe e ndytë apo që mund të përlujnë gjaminë kërë dhja në gjamië ose kërkuar që jo të jetë kualitative, s'ka lidhje me firme, çfarë është firma? Ton skërkuat tot yemi me e, stilet lartë të larta të ndjekjes së modës, por një tesh, do të thotë modeste e mirë, por që realisht te ai që e ka tesh e ka një pozicion posaçëm. Do të thotë, atësh nuk e vesh për gjithë kohën. Zakonisht kujdeset për atësh, për shembull, me i thonë me këtesh ë kurio ndonjë punë që mundës, jo, thotë ti ma tesh të punosh aftë. Do thonë Apo, nuk ka të shatë punës, e po ka të shatë punës, ka të shatë gjamis. Nuk mundësh me gjithë të teshë me ardhë në, në gjamin, nga se realisht, mundësh me, me përli vendin, mundësh me bez dizikon që ke afor, nga se ndështë arruat, mos pot preke, se ndështë mund t'ingjitet në gjyra jo të ekstumerat, andaj, ti me të kujdeshëm. Nga se kjo është edukat e ardhë në gjamin, që ti me të kujdeshëm për teshat, që i përdorim dhe vim e to në gjamin. E dyta që ka të bëjmë e pregaditin është edhe këtu e në edukata, këtu e në mirësile, së po flasë në kuptim farzë, vagjibë, ju kështu, këtu e në edukata, këtu e në gjira që ka në bëjmë dhe të tëtë me, me mirësile dhe edukatën e besimtarit gjatë ardhisë në gjami. Thash e para është të pregaditet dhe të stoliset, dhe pregaditja mirë dhe stoliset në në kuptojë fillimisht dhe shëmbath në ti, të thash për veshmbathje nën kupton edhe të mbulon trupin si duhet, të jerat një veshje do të thotë e përshtatshme namazit që ka me fal për Zotin Xhallahuala, por gjithashtu të, të, të jetë një tesh që nuk e vesh për çdo situatë. Sko do të thotë një tesh që edhe punon me to edhe ndërsa nëse nëse ka teatrë s'pris pun. Mirpo, nëse edhe një tjetër e ka që atë tjetër e jetë për xhamin atë. E dyta që ka të bëj me përgatitjen është parfumosja jaftë. Do të thotë që më vendos parfum mirë që të vje era mirë kur delë në gjemi dhe pejgamberi sallallahu sallam ka përdor parfum jo të më gjemi por gati një dhe ibadet ka përdor parfum pejgamberi sallallahu sallam andaj edhe Aisha radiallahu ta'ala anëa kur fletë për përgatiten për hax ihrama kur vesh pejgamberi sa sallallahu aleyhi dhe thot vendosi do thot një lloj parfumi i cili është në në formë të vajit saqë i vizloni flokët e tij dhe gjoksit e tij nga parfumi që vendosi pejgamberi sallallahu aleyhi salem. dhe ishte edhe gjithashtu i kujdesshëm që në namaz të vendos parfum për këtë arsye e dhënë në hadith në Abu Hurairës që e transmeton Buhariu dhe Muslimi kanë daluar pejgamberi sallallahu aleyhi dhe çai që, që ka përdor hudhër ose çip Mos të vijë në xhami. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men akala min hadhihi shajara, fala yaghshana fi fi mesajidina." Kush ka hëngur nga kjo bimë, do të ka hëngur nga nga nga hudhrat apo nga qepët, mos të vjen më fal me neve. Kë yon kuptim me adbuh, por që era ti mund të i bezdis njerëzit që falën afërti, andaj kët rast a i mbetet që falet në, në shtëpi. Dhe plet nga djetarët, këtë hadit e kanë drejtua në nivelin e ndalesës. Dhe dhe jo që është, jo e preferuar, po e ndaluar është, për njeri unë që i vje era gojës e ti, qep apo hudhur, e ka të ndaluar marë në gjemi, përshkak të bezdisës e njerës e që janë në gjemi. Dhe ka thënë pejga mëri, sallatë a sallem, vë indel me laikja ta, letetë edha, mimma jetë edha, minhu, minhu, ibnu Adem edhe me lajket bezdis në shqetson, nga e që shqetson dhe bezdis në bite, ademit. Për këtë arsyë edhe, ka në hadith pejgamberit, s.a.v., të gjitha e në hadith e që flasin për të edukata. Ka në hadith tjetër ku pejgamberit, s.a.v. ka thënë, se kur besimtari fillon me lezu kuran, me leku e afron në gojnë të gojnë ati që të e mërë lezimin prej sa afrme. Për ndaj, nëse ka erë të keqe e bezid dhe e shqetson këtë kryes të dashur të Allah t و تعالی. Për këtë arsye edhe kjo adik dhe tjera të tjerat janë më kuptuar se besimtarës të kërkuar që fillimisht jet, jet të jetë do të thotë të jetë i pastër nga çdo hir bezdisje. Në nëse të ndryllosur mund të jetë bezdisje era e një bime apo një një një një do të thotë perime që realisht është e shëndoshme e ngjërë, por era asaj është problematike, do të thotë kjo është problem. Edhe që është halal e qëfar të më nëmanë për tjera gjera që njerës i konsumojnë e që mund të bezdisin me erën e tyra, qëvë nga goja e tyra, apo qëvë nga djerës e tyra, apo nga qëka dhe qëvë tjetër, që rralisht njerë nuk janë të kujdeshëm. Pra dhe është edukate besimtari që tjetë i kujdeshëm për aromen e ti, për asë të vijë në gjami. Ibni Abasi, rrëdjallahu talalu, thuhet për te... Sikurse kanë transmetuar shumë nga bashkonikët e tij, e kemi ditur se Kal ibn Abbasi pranëveve, ose si kemi pa, nga era e parfumit të tijfton. Domkor kanë kalu, kur kanë dëgjuar aromën e Ibn Abbasit, ku e pa, kjo është era e tijfton, një erë e njohur dhe erë domthon që aromë e këndshme që u ka lënë njerëzve për syve të moda tën. Gjithashtu, ë një nga një nga pundhurë dhe shërtorët e Ibn Meshudit radhiyallahu ta'ala anhu dhe ky është dini sahabë i njëri pejgamberit Sallallahu alejhi wasallam sot kanë Abdullah Kaçin Abdullahi do thot Kaçin Abdullahi i njohur me aromën më të mirë nga bashkoni këtë të jotën. Prandaj do thot kanë pasni farllaj, jo kuptim shtyrje negative, po kanë qenë të njohur me do thot me shije të mirë në përzjen e parfumet. Sahabot e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Nëse unë nga të parët e tabelëve Thot, kam që një vogullë duke mësu indel kutab Ta ta që ju kam su shkem lezimin Në gjami mësejshëm, me më mësu, me më lezu Në të të të të kuran, mësejshëm Thot, dhe më kujtojt ibn Jomiri, më kujtojt e buhurera E përmen disën nga sapt e pejgamberi sasem, Thot, më kujtojt kur kalanin Lenin gjurë më të arumës të tyre Edhe pas një kohë që kanë kaluar rap, të, Radiallahu ta'ala anhum Andaj, është mirë besimtarë me pas një parfumë që parfumoset për gjamië. Nërmalesht, parfumat janë lojlojshëm, që nga një kas të shumë e ollë, të ato që janë me, me, me, me qmime marrë menëse, gjdo kush nërmalesht blejmë parfumë varsisht nga mundësia ti, portimit të kujdetëshëm, këtë një vretin është ta që të ansore në fusnot me vendos, ka loj parfumat po doshtëi në tron, mund të shihe jote, por jo për përdorim shoqëri jotën. Nëse mund ti mund të ngacmën ndoshta shënditin e dikujt, mund të ngacmën ndoshta edhe edhe edhe nuhatën e dikujt edhe ta dekoncentron nga namazi, nga aroma e forta e parfumit jotën. Në parfum të mundohet çën parfum ti është pak më bujor, pak më do lir. Për këtë arsye dhe shumë gadietarë kur e kanë trajtuar çështjen e parfumosës kanë thënë se njeriu nuk nuk llogaritet, nuk llogaritet shpenzuar i i i shfranuar, nuk llogaritet se ka bën masraf sado që ka shpenzuar për parfum. Ne kanë gatitorët për shembull që edhe të të të kësaj kohë, ndoshta janë shumë shumë do të thot modest, shumë asket të njëjtë të kësaj kohe, që realisht për shumë gjë nuk nuk kanë, nuk kanë ndoshta nuk nuk kanë interesim as nuk mirlen me to. Por kur vje punat e parfumin është të parfumi, i kanë nga matë shtrajtet, apëton. Së po thamë që ta është më shku me blesës në kuptim e ekonomikë në gjithë o kushë i komunës të veta, por në qovë se do të shpeshë karekat, debalans, bajegit madhë mes gjendës ekonomike dhe telefonat që i kemi, le tjetë dedikon që shtu të dhe parfumi që e bartim, apëton apo ju gjithmonë për shkakun telefonit që e ka çdo kush ngjeptonin është tregues i gjendjes ekonomike që e ka ju gjithmonë madje në 80% rasteve telefonet e njerëzve janë shumë larg gjendjes ekonomike që e ka por ja është bë trend, është bë adet në pasi telefon pak më të mirë me me kon aty, radha, pulla, mudok, po? një me një gjirë që lëviz aty oksimë radhë sa më pak pula më do që oksimë radhë po e pomunohet që një parfumi tillë me çin që është special që më të parfymosesh sar del para Allah xhan lewala Pa marësisht, a falësht në shtëpe në file, apo vishë në gjami. Por veçanish, kër vishë në gjami, do tëtë nga pregaditje e ardhën gjami, është edhe parfumosja pëtën. Dhe përmena shumë prej teksteve që janë transmitun nga të parët tonë, të tira ka të shumëta që janë përmenë se kanë qenë të kujtës shumë në aromen, që do tëtë të, e, e, e lirojnë nga vetja tyre, që u vduke ecë, që u vduku falë, në Kja është një një nga edukatat e besimtarit që duhet këtë para syj kur vjen në xhami. Dhe e treta që ka me, me përgatitjen, nga çfarë than përgatitja për marrë xhamin e kupton tri gjëra: pastrimin, por ose ose veshmbathjen, lë kupton gjithashtu të parfumosin dhe e treta përdorimin e miswakut. Do të thot fatkëçës sot në masë të mëdha Muzlimat e ka mbraktis përdurimin e misfakut, për. nërso pejgamberi sallallahu sallam nuk e ka mbraktis ma dje asë në moment e vdekës e ti, sa që Aisha radiallahu ta'ala anë a thot, kam një të kejgamberi sallallahu sallam në ishte i lodhur nga smundja ti, por mesy lëviste dhe e kuptuva se e për e do në misfakun. Të Para nuk pat fuqia së me gojtë tonë të masilë misfakun, sa të për mesy e shikante dhe e kuptuva se, pa kërkon misfakun e tij. Është ajo është ai druri që me të pastrohen dhëmbët. Dikush mund të thotë po i pastroj me fursh, sprish pun, edhe me kallodan mi pasu që vije i reagues i mirë, mirë po misfaku e ka një veçori më të shtuar të se pastrimi. Nuk është thjesht vetëm element për pastrim. Nuk është vetëm element për pastrim, por ai ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë për misfakun i dërguari alaihi wasallahu sikurse ka ardhur në hadithin që tërmësoni nesaiu dhe shumë gatitor e bëjnë hadithin e vërtet ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam as-siwaku mathharatun lilfami wamardatun lirrbi mi siwaku është pastrim për gojën si këtë e dimë të gjithë sikur se forcat mirë po këtë dytësimi të sigurt për tëra pas për mir siwak qase pyqte ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam erdhatun li rabbi dhe asht edhe nga veprimet qe e knoqin zotin xhallahu alajhi ve alla thon ande allah osht i knaqur ku robi i ti do thot e pastron gojen me miswak e pasti pastrimi lezon fjalte allah xhallahu alajhi bën lutja te përmend allah xhallahu alajhi kështu me radh prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon ne nje hadith laula an ashukqa ala ummati la amartuhum biswak inde kulli sala Duke, duke pas para syrës se mund ta ngarkoj u metin tim për ndrysh e uak isha bërtë obliguar përdorimin e misfakët para gjdo namazi dhe për misfakë kanarë shumë dobi dhe shumë vlerat shumë ta që nuk mund ti tërëtumë të gjitha këtu mirë për po rëndësishme është që edhe kjo është piesë edukatës e besimtarit kur bje fjene për pregaditje pike e dytë që ka të bëj me edukatën e para ishte pregaditja dhe zbukurimi dhe stolis Apo, dhe në kët pikë përmendëm 3 në pika: rëmbathjen, parfumosjen dhe misfakun. Pika e dytë edukatës, para ardhes në xhami, të ndërlohet ka të kat bëjë më ardhjën e hershme në xhami dhe hyrjen në xhami sa më herët është e mundshme para se para se të thirrët i kameti për për namaz. Allahu Jellaluhu Olethat wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardha ka ardiss samawati wal ard. Allahu Jellaluhu Olethat dhe shpejtani dhe nxitoni dhe ngutuni ka falje e Allahut që ta fitoni xhenetin, xhirsija e të zot është arsha xhirsija e qeve dhe tokës. Dorso Saadi Rahimullah një nga komentues të njëjitur të Kuranit thot, ëh, kërkesa e Allahut këtu për të nxituar Do të nëzitoni, është një kërkes e shtuar kërkeset për të bërë punë mira. Andë nuk është, si kur se me do më bënë punë mirë, edhe në ngutë me bënë punë mirë. Dallën, pra ndaj ka një kërkes të shtuar këtu, ndaj kërkes vetëm për të, për të bërë mirë. Andaj besimtarit e nërlozër munduat në maksimum që të shvizaj kohën për të arë në gjemi sa më heret, apëtëm. Edhe kërë të vijen, është aty kur së në vjen, është në punë, së prishë punë, do të vjen pak më vonë, e rëndësish më është që kur të jepët ja mundësia mërë në gjami, ku i deshë që të humë bërzhva këtë jashtë të gjamisë, ku i deshë që mësë të humë bërzhva këtë jashtë dhe këtë ja bu më abetë, e pas taj e zani me të fut në gjami ose e larga saj me ndudhë që edhe i kameti më bo e dikush me ton gut në bura se i kameti në gjami e në përrejsh duke bo muhabet kjo është në kundërshtim me edukatën e gjamis kjo është në kundërshtim me mësimet e pejgamberit sallallahu al-sallam por njeri ju duhet me nzitu si kus nga kam su Allah u gjellora nzitani e jo dal nga dal muhabet për muhabet kada tani ik suneti, ik në filja ik duaja, ik e shumë gjera si si pasu e muhabeteve të kota dhe dëmbelis dhe punve të zlatë, realisht nuk janë në përpudhe me udhëzimet e pejgamberit sallallahu al-sallam. Dhe që në këta dithë që e përmanë pejgamberit sallallahu al-sallam, lidhime këtë qështje. Thëtë pejgamberit sallallahu al-sallam, le u ja'lemune ma fit tëhgjiri, le ste bëku i lejhi. Ka thënë pejgamberit sallallahu al-sallam, po të dhëni njerëzit vlerën, E ardhje se hershme në gjami Do të garanin kush po vjen i pari në gjami Me ditë nga kitë punë Qëka i bjen marë në gjami heret Pa të shumë se njerë do të garanin në këtë drejtim Nërëzë gjithë ashtë të Një dhe me këtë qështja Do të tëtë E ka përmanë pejgamberi Sallallahu aleyhi hollam Se njeriu kur të vje në gjami Kur të vje njeriu në gjami Gjatër ku o së qëdrimit të ti në gjami Të ka Allahu shkruat si ajë që falët Ndë njëri vjen gjami edhe veqë rrin Prat namaz, veqë rrin Veqë qëndrimi ti në gjami Që e ka silnë këtë gjami Pritja namazit Të ka Allahu shkruat si kurse me e falë namazin E përmanu këta dit pak ma vonë Edhe thot pejgamberi sallatësallem E qovë se rrinë të gveni ku është falë dhe prat namazin Para me nda gjatë tërë kohës gjedimet Sa të rrinë ti? Allahu Gjellewala dërgën melek Ju jo një, kaon hadith, disa melek I dërgën Allahu Gjellewala Dhe ata vazhdimisht të tunë Allahu ma këfir lehu, Allah falja Allahu merham hu, Allah më shiroje Bëjnë dua për të i vazhdimisht Sa të të rinë gjamija pëtën Andaj sëpoha Allah, me qëfar muhabit e gupim këtë lirë Me qëfar gjyrat e gupim këtë gjyrat Cëtësat, realisht Na ashtu ashtu vim shumë vonë gjamija pëtën Cëli pënive e mon men Që një qarnun jamë para se me thirë zonë, të gjithë dimë të vëmshëm Allahu na fal. Ne as tek më arsye, ne as shpresë kemi arsye, por edhe nxishmë është se nuk ekziston ajo vdia që me orsomëre jamiatën. Dhe pejgamberi ka thënë se një nga ata 7 persona që do të jenë në hijen e arshit Allahut, at dit kur s'ka hijë tjetër poshtë sie Allahu do të jenë të shpëtuar, do të jenë të sigurt, do të jenë të mbrojtur nga Allahu xhe lëbona. Njën ka në ngatë ato 7 vetë ankush, ora qurun qalbu muallakun bil mesajid. Në ruçë zàmr ne koti lidh për xhami. Haj qe ko zàmr ne për xhami O Allah. Ai shrel njerëz ta xhamis. Pa momentin e parë që japet mundësia me hyj në xhami, me ardha hyn me njerëz anë. Prandaj besoj që këtu a dihet edhe këtu u zime të japin fund disa praktikave jo të mira, mosë më të shëmtuara që shpesh herën ne bëjmë pjesë atyra. Duke qendruar jashtë xhamis, pse njerëzit u po falën ndoshta dikush mendon se ky namaz do ka sunnet, le të falë ata sunetin, edhe mos pa sunnet, po them këtu kushtimi është ka nafile, ka ka dyreçata, ka vepra tëra të shumta që do ti përmendim çka mundesh me pun bon xhami. Prandaj sa rrin jashtë xhamisë, me çka do që të mirësh ti e humbës. Di e je duke humb. Prandaj po them me kush që na vim ka gjysore përpara xhamit, hajt kanjara, një pesë minuta me ndruni mohabet më të përshtat. Po na ashtu ashtu vim 2 minuta para zonit, nëse edhe pas zonit. Edhe plus asoj e ata pak minuta që na kanë mbetë deri në farz me kalon muhabbet, umenajë kia nuk ka kur fort kuptim, nuk është absolutisht në përputhje dhe nuk është në në në asnjë rrethon, do thot tregues i drejtë se çta njerëzit e pasojnë pejgamberin alayhi salatu vesselam. Nëse kjo ai kët absurditet, për shkakun na mund të rrimë jashtë xhamis. Jashtë xhamis në kupt i acid në emër të asoj se kësaj yatia nuk ka sunet. Po them kështu Rrym përjasht në aimën të sunetit. Dhe ajo suneti po hen xhamia rë bëj ibadat. Andaj ti në aimën të sunetit po e kundërshton sunetin e pejgamberit alayhi sallam. Andaj duhet duhet më pas edhe fik edhe njëjtë të pasimit, ju të pasojë çështës të pejgamberit sallam. Një hadith e ka kuptuar e më hat një hadith i rzoll 10 tjera. Mjeshtria është që duke pasur një hadith me rutën e 10 tjera, po më pasu një hadith në mënyrë të ngurt dhe në mënyrë të kufizuar duke i rënë 10 tjera, pa dyshim nuk ka të bëj me dijen, as nuk ka të bëj me kuptimin e drejtë të sunetit të pejgamberit, por kë ka, ka të bëj me ignorancë kryeqput, em mos tanë ka të bëj me apshe me kujtie dembelie në grizhicë e shumë prej me tëra të sa fatkeqësisht mund të mund të jemi pjesë të tyre. Andaj tëndërëllëzër. Disa u kupton, de prapë u them, me këtu msimë këtu zime. Besoj që është e mjaftueshme që të vetësohemi dhe të marrim fund qendrimet në obor të xhamisë. Në të marrë në fundë bisetet e koda Në obarën prak gjemis Madje në gjemi Por ato pak momente që e kemi kushtu Allah Me e vizitu shtëpina Ato pak ato A e ku ngus, e ngusht që e kemi në zonë Dikë në marrë në gjemi Letë tjetë kryë këpoj në gjemi Sa ma teper Dhe kjo ka të bëj edhe me hyri në gjemi Por ka të bëj edhe me dalje nga gjemi ja, Dikush subhanallah Salam më një pare konë djath Në të, të majtin të edhove që që unë komë Shka ja pëtën Qetallahu ose nuk je nuk je zjerëm, nuk je tu denu, nuk je tut rehall ku ben xhamia, tu boj ibadat. A dënsa jëdo moment dhe çast se ka lën xhamin, te Allahu regjistruar se e dukufalat, di çka i bën kjo. Ti e ke krye namazën, ke najt një 10 minuta pas namazit xhami. Ti e ke najt, te Allahu nuk shkruar se po rën, te Allahu shkruar se po falesh. Ka ka ju shi më mëse kjo. Ne mos u ngutni, na as namaz. Në ne se di ku rish pergut. Në totë, të, të trimë marr pa dikun, sprish punë në fund dikun dhe pa u vrejë del. E pa nuk është në rregull që njëri më ardë me njerëz safun e parë, sikur thash me një hadith, i rzën 10 tjera, këtë çështje e bezedis tiër musliman, sikurse do ta përmendem, që kjo nuk është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në kë, në kuadër të kësaj hyn edhe ardhja në xhami, ardhnja në xhami me çetsi dhe me dhe me maturij. Çfarë kupton kjo? mos mortu tungut mos mortu buzhurm te dira mos mort e, e ka pa e ka pa hojë të shkonu ku kputa të ka gjuna atje ka, ka ngan me zonu ku kjo s'është s'është kia edukat Allah do kosh kia edukat e besimtarit do kosh kia edukate besimtarit çë do të të vije do ke vrapu e kujon amas të mor frym 30 doskunë hello frimson benzat e lemo me zon tani me boni do s'është kia edukat ne jone ka thadith që e përmend e, e buqata radiallahu taala anhu E cili thëtë kështu Bejnë ma nëchnë në salli ma a Rasulin Laj Sallallahu al-Sallam Thëtë Ebuqatadeja radiallahu ta'alanu Ishim duku fal me pejgamberin Sallallahu al-Sallam Thëtë ishim duku fal në gjemi Shikar me pejgamberin Sallallahu al-Sallam Idhë semi a gjallë betër i gjallin Befas në atë qëci që të faljes Në atë prejhje Në atë, atë për kushtim namaz U dëgjuan disa ruplimat Të disa burra dhe Ruplim duhin në gjemi, edhe u fotën në gjemi. Pasa për fundën e mazi, qëfar të pejgamberi, sasem, u dretu këtëre njerëzve, thë, ma shë e nukumë, qa puna juve kështu, që ka, nuk e lama vonas, nuk e, me jera, thë, ma shë e nukumë. Qëka i bjen kjo pjytje? I bjen se se kam pasat dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d që e përmena për të kuptu se ka qenë tradit e ngullitën të ashabët, heshtja në gjemi dhe ardhja me qëtsi dhe me maturi dhe me siguri. Një herë në gjemi të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, dy njështë të bëzhurëm, edhe omeri i ka këshur me shikim të omerit, radhjallahu ta'alanu, edhe i tha një që ta dy thirme që tu, për në gjemi thirme që ta dy që tu, kur ardhën tha pika jeniu tha nën taifi. ta, ta. ta. e Taifit Taifi largo pimedinis atë shumë larg aftë pimedinis 5 kilometra gukat pimedinisat largo Taifit tha menova që në Medinës këtu e mori dajë të mirafton do se në Medinë e kanë ditë edukat kanë qenë kujdes për xhamin se këtu është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po pi larg atje kush është ndoshta se keni deri se herë që rradh u afali për shkak të injorancës e ishin musafir A machata at një ditë me Komprtaifin, e dhirën 2000 zonë merrë, s'kes më vjenu pika jeni afta. Prandaj, shikoj ka qenë e njohur kjo punë, çë zhurma në xhami ka qenë patolerueshme. Ka qenë diçka që i ka bezdis njerëzit e asaj ku dhe Omeri radhiyallahu anhu ka dërgon masa për këtë çështje. A din ku jete? Kjo është xhamia. Prandaj edhe pejgamberi alayhi sallam i tha atij, i cili bën të zhurm xhami dhe realisht bëri edhe veprim edhe më shtuar se ka në xhami. Tha, inama, këtu e në gjemi të zotit Këtu nuk banë tjetër pas Falën e mazit Dhikru Allah, vëkëratur Koran Këtu duhet me falën e maz Ose duhet tu me Me përmenda Allah nëse me nëzu Koran Ama këtu, këtu nuk banë më abit e tjera Pra nda e dhe Pegamberi S.A.M.u tha, ma shenukum Qka puna juve, këta qëfarë than Than, oj, dërguar e Allah Ista gjelna iles salah Qe ka e do, o gotëm për namaz Në na, na na namazin këmë të nëzoni Ibadat me mo Pegamberi sa samqaru tha Fela te faalu Kur mu më se boni këtë Kur I dhe atejtum I le sala Fa alikum bis se kina Kur të vini në namaz Shumë qetë Kok ullur Me prehje Me nështrem Me për ullje Kështu besim të alvje namaz Ma dje edhe gjatë rrugës mund të vret Se nuk është të shku me mo pazar Po të shku me falë namaz për Allah Kështu besim të alvje namaz Duhet duhet duhet dhe etja vetë ka një nis me shkuan laptot. E lërë më hyr janë xhamia vetën. Nëse etja gjat rrugës, un po flas këo rrugës, jo te progu i xhamis. Nëse etja gjat rrugës drej në xhami, duhet të vrejet se ky njerë është nis në xhami. E çka të mërmania te progu i xhamis, nuk e din a është te pazari, a është turrem e kënd, atu mbyt me kënd, a uar ibadet me bot. Nuk din më do të sillash këaptë. Peqamash më ta kur kët më se bëni. Kur dikosh për ju të vjenë gjami, fa alikum bisekina Këtën uðzimet e Muhammedit sallallahu zallam Kur dikosh nga ju vjenë, aleikum bisekina Gjithë sëse Të i një të qetë, të, qet, të urtë, me prehja, me, me, me, me një loj për ullje Të futin në gjami Fa ma adrektum, fa salu Ato që e kini në zonë, fa le me imam Wa ma fa tekum, fa tim mu Ajo që ju ka ikë plecane, ka që ku që ma tepër Ikë një reqatë ma tepër zbot nëmë Por jo më vrapuam me ngatë vrapu e bozhurë me këtë merat, kënd nëse vrapimi është me qëllim në zon namazit, e çka ta mëmëme me, nësose, zhurma, skolides, me, bades, me kurqa, më të çse zhurma, stkoh lidhjas me badat me kursha, po ka të bëjë me mungesë të dukatos e kti çka kish më thon pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, kta i ka qortu pse kanë dashme në zon namazin me Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam, e çka ta mëmëme po ishte diçka më tepër, po ishte diçka më tepër se kaçap. Andaj te devlazer vjen xhami do që tentuor soma er të morr. Po sa të vjenë, për edukatës është futët me një herë në gjemi Dhe futëja në gjemi dhe ardhja në gjemi Bëhet tash në këtë mënyrë Do të të me prehje, me qëtsi, me maturi Me një loj, me një loj e, për jetimi Se tash me kimi idolë Allahut për para apëtan Ali ibn Husein ibn Ali Do të të, të një pëjaliut radi Allahut ta'ala anhu Të resmetohet për te Se kur mërë të abdes, i ndryshojë, subhanallah, i ndryshojë në gjyra e, e, e, e, e lëkurës e ftyrës E sheshe njërës, së kërëtime pa, dujë kanë që i zbejet shumë Qërë që ka gjëtë, adin, nësë përdo me të ratë fiktë, vren nga ftyra e, e ti Nga, nga ndryshimi i ndryshimi i ndrys e vreze, diqka, diqka, të kaj kanë do dhe qka e madhe I zbejet ftyra, ati i zverë dhe i ftyra, jo, jo, jo zbeje, po për të zbejes Sar mërë të abdes, e, thëni, Çkaosh këto probleme të isar për mbraps, po vrem kët drrjem tetit mad, po të, të kurë para e mendoj kujt kam i dhall për para, nuk e di edhe si për e kjo është dhe si e abdesjen po e përfundoj. Kësh ma drejm te Allahut. Açi më thoj për Allahu dhe wala, e çish ka mundsi më për ul namaz, një çimëzhurën vjen me rrëllim vjen, me mohabet te dira vjen, ta ndon me për të ul namazën në nënsha Allah. Përjetimi namazi korroi të shtëpia, si korroi të xhamit. A që të më për të ul namoz duhet, përjetimi është fryt i një pemë të mbjellur. Te spija jote gjat rrugës tunde, përgatitja për namaz, sillje si fryt pastaj pritimi namaz. i namazit. Mi po nuk ka rënë, nuk ka trungk, e siçi vjen fryte, pika, në kostë, në kostë, në kostë mund të shmohpë. Ande kjo është një edukatë e rëndësishme për edukatorëve të namazit. Kur vjen xhamia dhe tyën xhamijë çfarë të bën? Tashë mësum si munis, e si meç, si mehi, hy, kajun xhamit tash apo. Në çopse është koha me fal sunnet në din e namazit bashkanjitet në sunnet sabahut drekës çka do të thotë nuk është ku sunetit ende nuk është të rrezoni kështu më rat do thotë e fal dy recitate të quajtura tahiyatul mesjid i fal dy recitate të quajtura recitata që kanë të bëjnë me përshëndetje xhamisë në recitata që janë të posaçme për përshëndetje xhamisë këtu duhet të japim disa shërimë që kanë të bëjnë me tahiyatul mesjid fillimisht rath dispozitus hukmi I këti namazin, a është obligativ? Apo është sunat? Qka është hukmi të tehi të mesgjid? Në aditën e bukatades, që të është me zonë Bukhariu dhe muslimi, ka thënë pegamberi sallallahu aleyhi o sallam, idha dhekha le ehadu kumul mesgjida, felaj e fe gjillise hatta ju salli e reka atein. Ka thënë pegamberi sallallahu aleyhi o sallam, kur ndëku shpryve të futët në gjemi, mos të ullit pa i falë dyre kate. Kë ësht Kërkes dhe rekomendim i pejgamberit Sëllë Allah sëllëm Që mos me ull njeri në gjemi pa i falë dyre kate Kjo dispozit, kjo hokom Qëfar vendimje ka Sim bas klasifikimit të djetarve Pasja ditë është në Bukharit dhe Muslim Ka marrë dy mendimet e Komentuzi më të njërë të Bukharit dhe Muslimit Komentuzi më i njërë i Bukharit është Ibni Hajjer Rahimullah Nësa komentuzi më i njërë i Muslimit është Imam Neveju Rahimullah Edhepse ka komendus të tjertë shumë të mirë Pa du shime dëbishmë, të dobeshëm Por ta e në zakurish më të përdorët Kërbija fjale për komendimin e Haditheve të Bukhariu dhe muslimit Ibn Aqir Rahimullah Në komendimin e bërk të hadithit thëtë E gjmaa i tefeqa e imetul fetua Ala enel amra fi dhali kelli nedb Janë të pajtimit të njëzëri Dhe janë unanim Të gjithë djetarët e fetfas Ata që realisht kanë qenë Kanë qenë të autorizuar për fet Ibn Ajri the that të gjithë janë të pajtimit, dietarë të të gjitha mëdhëveve. Janë të pajtimit se urdhni pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem në këtë hadith nuk ka të bëjë me obligativ, por ka të bëjë me aspektin vullnetar. Prandaj sipas shumicisë dërmuesë të dietarëve dhe Imam Neviu rahimullah e dha sill konsenzus në ulemave se te yatul mazidi nuk është vajgip, nuk është obligativ, por është sunnat, është sunnat. Ndërsa një komentues të Buhariut Ibn Battali rahimullah thotë ndryrimin e vetëm për obligueshmëri e kanë përmend dhahirit. Një nga medhëpët që realisht edhe është trejtë gjat historis nuk ka nuk ka vazhdimsi. Do të thotë zakonisht janë pak më të dalluar në marrjen më sipërfaqësore të haditheve të pejgamberit sallallahu së alajhi wasallam. Edhe në Kuam Bashkore do thotë gati të gjitha, të gjitha ato akademitë edhe komisioni për fatwa do të thonë El-Arabia Saudite dhe komisioni Tira Tomrat ulemave janë mendimi se Tehitul Mez është sunnat. Jan të pak dhe të rrallë shumë diëtorë atë kësaj kohe gjatë historisë që Tehitul Mez e ka ngrit dinën e vjelnë obligueshmërisë. Çfarë n'e kupton kjo çece që deri më tani? Pse e bëra kët ceremon për të kuptuar një gjë të ndërozën? Se poshtë në xhami nuk është mirë pa arsye me ul pa i fol durëçate. Nuk është mirë me ul. Mirë po, nëse është ku e zonin. Nëse për shembull është koçë, realisht nuk është e përshtatshme u fal përshka këtë rëthënëve të saktuara, a nëm kuptonë ke më nejtë gomë, a si se tërë. Do tërë, të e ce ka tërë këtë sërim, për te të, të me zhiti për të regunje gjë, se kërë të futë është në gjami, nga edukata e besimtore në gjami është, se ose falët dyreqate, ose ullët, asë kundë nuk mundësh me gjithë, krejt libët ulemave shtetaj, të gjithë tha me dhebet, lecëzaj, të gj Bukhariu, Muslimi e komentojnë, gji, nuk gjen dokun se dikush ka thon kur hynj xhami, ose fal dyreçat ose rrin kom, s'ka kështu. Ose i falon ose ulesh. Andaj është bënë një një dukuri, padyshim është shtuar, do të rrin njerëz në kom pa nevojë. Ose faljo, ose ulo. Në çdo fsë duke përcjellë zonën, ulo për të për përsultit, nga se kî arsye pse po ulesh, për shkak të zonës, pse fal dyreçat, kjo është e arsyeshme. Jo, menej në komë nuk ka arsye Nuk ka arsye menej në komë kom, për në ujë Pëse rinë komë për në lapët? Për shfar në arsye Ose disan nga njere Jo që përezan Po njerë të falën e falën e halën rinë komë Pëse? Pëse nuk ka sunet për këtë namaz Ose kun falën sunetin Po në pa që falë falë fal Dyrë që ote së në file Gjithë mund ki që ka me bu bon në gjami Veq menej në komë së ki që ka lip Se tjera të pun Në gjami m Andaj deri unë ku arsyje me Mehmet i lir gjamis pa bukurje. I kam kryen. S'kam me gjamis kryen punë. Nuk vjen deri, por domethën gjamis punë të kryme. Ktu vjen me kry punë. E jo me kry punë diku ne ktu jena shqiptarë. Jo do ktu që në le bådat me bop. Bandai besimtari nga edukata është me një fal dyreçate. Kjo është e kërkuar. Mirë, për rrethana caktuara thash, ezani ose diçka tjetër mund të jetë arsye e ti. Çfarë do të qoftë ajo? Ja? Mund të jetë arsye e caktuar mos u ol duhet të mos rën kom. Ulo ose fal durëçatë. Më e preferuar dhe më e kërkuar sipas rekomandimit hadith, madje nuk është e pëlqyer me ul, për shkak fal durëçatë. Por realisht durëçatë nuk e kikon, ndoshta ngusht e zonë 1 minutë. Tanë e zonë 1 minutë ndoshta më të bó një lloj dekonzrimi fal durëçatë tani haç se po prezmo kur e zonë kanë ne çdo 4-4 minuta durëçatë i fal lirë shumë so sa kanë nd koma aftë. Në momkand duat 2 orë nga përvojat më parë që dikush afër mi Rrënkom unë mëri mi fu 2 orë çofta ndoshta në dhikr më vonë ai halo Rrënkom tu pritë të zonën. Doni ka if 2 orë çofta, i ka ik, dyre qatë, i këkë, nësë farrën kom. Prandaj nuk ka nuk ka dikun që kam gjetë se çndrimin këmp është pjesë e edukatës besimtarë në xhami. Nuk ka kështu. Ose ko faljo, ose ko uli. Tretë nuk ka. Ose i dukun fal, ose kur i ul lezon Kur'an, bën dhikr, i kshit pundetua. Po Kjo është ajo që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe këto janë mësimet e dietarëve. Unë qëllimisht u hapmëna emrat, ne qëllimisht u hapmëna vendimet, veç përkuptu se nuk bëhet fjalë për diçka që, që realisht gëzon mos pajtim të madh të ulemat. Ka gjëra të caktuar që kanë mos pajtim, por kjo çështje, thash, sipas shumicës së dietarëve, madje Imam Neviu rahimullah asë ka marr parasysh ihtilafen që kanë sjell dhahirit dhe është mbështet në unanimitetin e ulemove të tjerë, duke thënë se Gati nuk dim diken që ka thënë se Te e të lmezë është nga gjiret Ose në mozë vajjibe, obligative, farz Që nuk bënë, haram është mulj pa i falë Ska kështu apëton Dhe ata që jende për liba të ulematë po Kështu atë, po mund tjetë të kne e për cilur Ose e dëgjuar, ose e njërn ku të saktuara Ka mund si kështu tjetë Por që duhet t'i këthet normalitetit Juve shkja Por shumë gjirat saktuara që ndështë ta E ke tretimit e djetarve ka nëjë për të këtujnë në normalitet. Kënë në kështë të thotë largim nga mendimet, kënë në kështë ndështë asbrapsin nga qëndrimet, por është këthim në normalitet. Më këtujnë normalis, asaj që ndështë ka pësu pak, nështë rritja ose stërma dhim në rthana ose në situatët të, të caktuar apëtën. Mëndaj, këtu është në qëndrimet e djetarve, dë thotë edhe të kura të kaluara, po ed Kështu e trajtojnë të jetër mëziti Dhe thasht, nuk kësha me i në kaqë detale për këtë qështja Po atë mësishë e problemi në jetës në koma Dhe dikur mënë të atë po po që në kërë mendimin E kushë ti, ti qaj që ki mendimin Kërë shiko këta kushën Dhe thotë, nëse s'ka ndiku në ihtilafin Nëse s'ka ndiku duha të temë në unanimitet në jetëtarve me dhimbje dhëri uskindikuta ata beso që as ihtilafi jamë se si uleshai dietarotën nuk kjoleshë mëçi ju ndal dominiku edhe kam mos pajtim tash se duhet më ndru çndrimin ata janë të mendimit se ky është çndrimi për të jetull mesjit andaj fala dhe kërkuarsh me u fal dhe nuk është mirë më ul pa u fal mirë po për të vërtetë caktuara ju do më thirë zonin sikurse përmana nuk do më u fal ulu por nuk ka hadith nuk ka nuk ka mendim tulemave nuk ka fik që e arësjetan që në rrimën e gjatë në komë, ma dhja dhe ma shumë, tani edhe në lafën e muhabbetin, që ata që i falen nuk din që i sh falen se një dytash janë të e pasu sunetin e s'pë ullin, në pëtanë, të ashtë nuk e di kush i bjen me e pasu sunetin, aje që i po falit, aje që po rrimë po komë e po, po banë muhabbet, anaj të lërgjumë këtë praktikat të nërëzë që kanë ardhë nga, nga këndet, ka, kanë ardhë, janë prezente, mirë po elhamna, bëjmë përmirësimet mundësia që të vëdësohemi mundësia që t'i kthehemi normalitetit është shumë e madhe prandaj ta bëjmë kët përderisa përderisa ekziston mundësia dhe janë këto çerime që i kanë bër, i kanë bër dietarët, dietoret tona tona. Gjithashtu pas falës së dy recate vosën nëse u ulët, ta dinë se sikur se seca dhe ju përmendosen se komo e përman këtë ditë është vlerë e madhe më nët ulur në xhamin të Rozë, vlerë e madhe. Prandaj njeriu kur ul në xhami, ë uh, ra ra fillimisht e realizon qëllimin e ndërtimit të xhamive aft. Çka thot Allahu xhalleu ala? Ne do të thash fillimisht do të më ngua Allahu në pejgamberin që ka për xhamia. Do të më kuptou kët vend sipas asaj që ka përshuar Allahu xhalleu ala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në surën An-Nur ka titina e Nur na jetën 36 dhe 37. الله جل وعلا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالقدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإطاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ومن أيها تشكي آيات يكبتو أردت احبت للمدد أن دوقاتنا بس امتارت تشكي آيات احبت للمددد Edhe dëtore tira me rëndësi Por që ka jetë me dëvërtet është një adres E rëndësishme E edukatës e besimtarit Për qëndrimet i në gjemi Qëka thëtë Allahu Gjallaj Gjallaj Thëtë Allahu të bare kotele Fi bujutin në shtëpit Shumica dërmu se e ulemove të fësirit kanë thënë Shtëpit e përmenën këta jetë Janë shtëpit e zotit, gjemit Fi bujutin edhin Allah Në shtëpit që ka jepë Allahu leje Ka jepë Allahu leje U akaleju që në këto shtëpi Të ngritet lartë Dhe të përmendat vazhdimisht Emni Allahu gjallewala Dhikri Allahu të përmendat Në këto vene Në vene ku Allahu përmendat Bilgu duwi wal asal Në gjitho kohë Më nëgjesë dhe mbrëmje Kush e përnë këtë Shikone A Ata të edukuarit Kush e në këta që gjami kur vin Kështu i kryndë të tyurat Me këtë edukuarit Kush e në këta Shikone Si i tërtën Allah Gjelloha këta njerëz Rijalun La të lëhihim të ijaratun Wa la beju anë dhikri la Mbura, rijali, këta e mbura Njerëz, stabil Të qëndruë shumë, të cilët Nuk i habit shqiblerja Nuk i habit të rektia Nuk i habit në pun të tjera Nga përmendja Allah Gjellohala Andë e burnia në gjemi është Mas me të leju, me, ha, me të habit kërë shkafi nga Shënjimi i kësaj xhamie me përmendjen e Allahut xhallahu. Ky është ai i çartë. Dhe pas kësaj, pas pas pas kësaj përmendje dhe pas këtij shënjimi të kësaj, ya khafuna yawman tatqallabu fi al-qulubi wal-absar. Allahu xhallahu thot krase përmend Allahun nuk nuk i habi tregtia, dunia llo ku punë të tjera nga përmendja e Allahut, nga fjalë namazit, nga punë të tjera si habitja. Por gjithashtu edhe punë që ky xhami nuk i mashtrojnë thonë që ata që s'po falë në ta, ta jënë ja, ja, khafune jënë men a i këshirpun të vetë për, a i rinjami, Allah në përmen bëni badet, është kokullur modest për Allah të i tërpruar jënë khafune jënë men ata i, i druhen ata i druhen një dite që nga dit shumë zemra dhe shikime dhe të përmbysen dhe të dhe shumë njerë ka në po dhe njerë që dhe pun dhe tjenë krejt në dryshën nga e që atune u ka mërmenja për Andër tash shiko në xhami, Allahun e përmendën punë ibadate, i kutojnë junorë aty na, kërkojnë falat e kallah ka xhella hola, s'kan punë me këta, s'kan punë me ata, as me ata atje, kanë punë me vetveten, kanë punë me përmirësimin. Shiko këy është ayat, nuk është as hadith, as duken fjalë dietarëve. Fjala e Allahu xhella hola, këta njerëz që me këtë edukuat, me këtë për kusht të vinë në xhami, Allahu po ju thot, këta janë burra që nuk i mashtron ndonjëa. Nuk i mështëm materializmi, nuk i mështëm punë të kota Por janë të përkushtuar në kërkimin e falës nga Allah Gjellevola për mes namazit dhe kërët e kështu më radhë Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu al-sallam Kjo hadith është në Bukhari dhe në muslim Ka thënë pejgamberi sallallahu al-sallam Fa i dha dekhal al-mesgjid Një ditë pak ma i gjartë Filan aja që kanë evin e nëjë tërëzën nga kjo pikë E kur të hy E kur të hinë në gjemi besimtari Fe idha dhekhal e lë mesgjide Kene fi s-sala Kur të hinë besimtari në gjemi Fillon të logaritet në namaz Së përhan langë, qënë ka i si sikurse Jotësje kanë fillim më të tënë Ma kene ti s-salatu hije Të hbiso Logaritet se është namaz Për diri së ajo që e ka penguar Medall për gjemi së është namaz Pse i orë këtu, mu fali Namazit po të pengon me dalë jasht Se për një që më smekon namazit ishe dalë po E po masë i namazit ka pengu Atërë Ti jetë duke ushu të këllahu gjën levala se jetë namaz Wal me laiket u je kulun Dhe me laiket bëjnë doa duke thënë Allahum erhamhu O Zot mshiraja Allahum magfir lehu O Zot fale Allahum me tub aleji O Zot Jepi sukses në bendim dhe bëne të qëndrush me stabil në bendim Kështu me laiket bëjnë doa e ka thën pejgamberi sasam e, e fiton kët grad dhe këtu është ulime me dy kushte kushti i parë është më kryesor po neve në çoftë nuk i bezdis të tjera tafton të do that mundesh me kon në prak të morës së hopit pa to bojë urën me to livriz shumë me to çun komo të televizj jamia po e aty ti ke penguarje e pse ke penguar shpëlimi ka hopafta andaj ruaj ulimin ruaj kët jamë fitot lat po edhe hopot allah na ruaj kujdes Nga se shqecime dhe bezdisje e besimtarve Pa dushim se Tëkallahu gjalla gjelalu hu Karën si të madha Andaj besimtar kur thin gjami të ndërruazër Ka shumëve pra qëfar me bapëm Une për po i përmanit disa për e ty në për Lezimi i Koranit Imam Nebju Rahimullah Kur flet për regullet e lezimi të Koranit është mirë që, Kjo është mirë nuk është obligative është mirë Kur dëme lezu Koran Me e gjithë një vend të pastër Dhe tëkallahu i dashur e a ka vën më i poshtë dhe vën më i dorë të kallon së xhamia për tani të sho se lezon Kur'an xhami ku kimë lezu Allahu hajde pak më herë çelim us haflezo Kur'an lezo Kur'an merr pa dat kësaj kur vën më i përshtatse për lezim të Kur'anit gjithashtu ka thon gjithashtu ulemat e kanë përmend se nga veprat që i bën besimtarit më fitu këtë se më e para dha lezon Kur'an kujdes nga fjalët e kota gjithashtu nuk mirët me biznes xhamia thon nuk shetën nuk blen xhamia xhamia është vetëm punë Shetë e blenë për jashtë, në Gjami ka arë për i badet. Ma dhe për e nga mersëm ka një adith, të jetë kërsnusë për njëri cili, Gjami në kështë ndurë në supermarket. Blenë e shetë blen e kësë më rallë. Ja është Gjami së me blenë e shitë. E pësë është halal, por jo me e zhvendosë rolën e Gjami së nga ajo që është ndërtuar për te. Gjithashtu të edhe, është i kujtash Në gjemi që farë ka thënë pejgamberi s.a.s. Këtu e në sunatë, këtu e në obligime, këtu e në uzime të pejgamberi s.a.s. Shqika për ngrite të zërit, që farë ka thënë pejgamberi s.a.s. Ka thënë Muhammedi s.a.s. në një hadith Ela inna, ku, inna kullekum junajji rabbe Dine, se ju që një gjemi, gjdo kosh për juve është duke, e thirë zotë në vetë Gjdo kosh duke u lutë është duke e thirë zotë në vetë Fëlla ju ofinjënd bëdukum bash. Çiko subhanallahu. Kta njerëz mirë, ta burrat mirë. Dikush lexon Kur'an, dikush bën dua, dikush bën dhikr. Kaq tani pejgamberi sallallahu alajhi. Sëtsle për juve është duke thirr Zotin. Andaj mos e thirrni Zotin duke është çesuk të ngatie. Duke lexuar Kur'an ti, ki çapni anë vetë pa gjurën, po këtu u i falt dërgjote që son falta spitetja. Çiko me ibadat, mos e pengo tjetër në ibadat me ibaditen tën. Sot Ibn Abdul Barr një nga dietarët e mëdhay të Andalusit në komentin e këtij hadithi thot në qofse ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam nga të ibaditen tënd me i pengu dikujt me një ibadat e çfarë të mënenë me i pengu ti një ibadat atij që një ibadat apo s'arë kan duat do më kon jashtë e diraçil po më kon diraçil e njerëz që kanë fol forzën po dikur të më fol smrit në Allah dikur të më fol vit në dikur më bëdhëk Apo nërsa qeshje, bërti me e zratë jashtë të gjamiës, shqetson jashtë të masën jashtë që në gjamië këta. Ka ndalu pejgamberës me shqetsu dikën gjamië me ibadet, ti Kurana i dyre qatë të i falë, mësë e qazonin, se kjo të u falë, Kurani të i pengon këti, masë, pejgamberës me ka ndalu që masë me e pengu ato që i falët me Kurani në tënë, parëmëna. E qka të mërmanja, me qëfar suneti, Allah, me qëfar pasimi i shqets të qeshët e tua që realisht me atë qeshe me atë zë besimtar nuk qeshe asë në trega asë ku dhe qofë së është i motën qeshe ti e lere me në prak gjamis po flasë për qeshe ose për zëra ose në telefon qe që, që në gjamit u falë që dulë avton dhellollo së nale, ose eshtë nale kur dheqë për janë që lemëron në telefon mos i bezdis se këtu njërës kanon mu lidhë me allon që në levale na ashtu ashtu atë lidhë kene fortë zbetë dhe dëpë na vim pak me postë përpiet. Edhe më na animu dikush, tani na edhe as nuk dimë al hamin e këtu, akullallahun, as nuk dimë areqati dyt, i dytë, i tretë, e tani kush merr përgjigje për këtë zhvendosje? Padoshim se merr dikur gjërat më të mëdha për këtë çështje. Prandaj kujdes të ndërorë dorë që mos të bëhemi shkaktar që ta bezdisim dikën në xhami në format ndëshme, çoftë që tetë për mos ibadetit. E bezdisja në xhami ka forma të shumta, dhe për këtë ka ditë shumë që e i ka trajtu për i ga mersëm këtë problematik që ka të bëj me shqecimin dhe bezdisin e namazdive mërën e gjemisë. Por duke që si ka shumë hadith e këtu dhe ka pika ndryshme, e kam lënd për takimin e arshëm, inshallah, që prea ty të fillojmë edhe a që kam betë me trajtimin e kësojteme, dërsa për edukatën gjemi, për pjesën e parë që falem diri këtu, po me aftojmë me kaxë përsonëtë, e inshallah dhe të E, këtë një të në këtë temë të dashur, deletere, Allahu xhallahu na, na mëson shtimit të edukuar të sjelljes me shtëpia të Zotit. E që kë ky kujdes juni tjetër reflektim i madrimit të Allah xhallahu wala dhe për rreth këtij respekti Allahu na mbur zamën respekt e madrim e përkushtim e porulën e Allah xhallahu wala që namazi që e falim ibadeti që e bëjmë tek ndikimin e tij ton. Fillimisht ta ndim knaçin e këtij ibadeti, por pastaj të ketë reflektim në sillen dhe në edukatën tonë politike. Zul t'i ruv edin z'akim n'ar shokm sallallahu mele muhammedin wa ala alihi v'salhamu sallamu resimimu kathira.